Einmal dürfen Sie warten, die Hade, waren Jurte. Und dann bis nachts so, Nummer 1, 2, so, Nummer Das ist unser Tagesablauf, damit Sie gleich mal darauf einstehen können, bis zum 28. Juli geht es so. Ja, und dann, wenn wir jetzt soweit waren, und das Kopfnicken jetzt von den anderen beiden, dann können wir heute einfach mal loslegen. Schauen wir mal, wie wir da einfach mal loslegen. Das Schöne ist, ja in der heute die ist ja so offen. Also jetzt in jeglichem Sinne, gell? also thematisch ist sie festgelegt, <lacht> entschuldigen Sie bitte, ja, das ist eigentlich das Schlimme, wenn man zu dritt unterwegs ist, dann haben alle drei haben dann immer dieselbe Krankheit. Gell? in unterschiedlichen Ausformungen, das ist, äh, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie zu dritt unterwegs sind und alle haben Schnupfen zum Beispiel, hört sich doch jeder Schnupfen, jeder Nieser anders an oder jeder Räusperer oder jeder Husten, gell? das ist individuell verschieden. Und gerade wenn man dann zu dritt ist, da ist natürlich, man braucht ja auch Erkennungsmerkmale, gell? Man braucht bestimmte Erkennungsmerkmale, sonst weiß man überhaupt nicht mehr, wer man ist. Also Bin ich ich jetzt oder ist er er? Oder sind Sie euch? Oder wer ist wer? Das müssen wir Was heißt das man? Das muss man. Man muss es jeden Tag aufs Neue wieder ganz genau klarkriegen. Das ist über eine aber das ist jetzt nicht immer so einfach. In der Radiojahre waren Jutta zum Beispiel Da ist es, ja, <lacht> entschuldigen Sie, da ist es ein bisschen einfacher, weil da ist ganz klar, dass die Platzverteilung, die ergibt sich am Anfang von der Sendung natürlich schon in der Vorbereitung. Da sagt der eine, ja, jetzt, ich habe das jetzt noch mitgebracht für unser besprochenes Thema und das, und dann arrangiert man sich so platzmäßig auch. Der eine sitzt meistens, wie gesagt, ich weiß, der Lange erzählt da immer sehr viel davon. Der, der Philippsen, der sitzt immer in der Ecke und ist immer am Lesen und Recherchieren und Machen und Tun, das ist ja auch unser Internetfreund, sozusagen, nein, der macht ja schon so Internet, ich weiß nicht, wie lange Sie Internet machen, aber der, der macht schon richtig lang Internet, gell? Früher hat er sich ein bisschen so für die Außerirdischen interessiert, ist jetzt auch noch sein Thema, aber... Es ist eher so, wie andere Leute Krimis lesen. Gell? Da tut er sich ein bisschen so mit Science Fiction auseinandersetzen und stellt sich dann auch immer die Frage, ja, Gibt es etwas, was außerhalb ist? Also jetzt von der unter unserer Hemisphäre. Ich meine, es ist ganz klar, außerhalb vom Radiärewan, ja, da gibt es was. Selbstverständlich, deswegen ist man ja da draußen dass es auch außerhalb was gibt, man ist im öffentlichen Raum. In dem Moment, wo Sie sich auf einem Platz bewegen, wo andere sich auch bewegen, haben Sie sofort das Gefühl, da ist draußen, ist was auch. Wenn Sie verstehen, was ich meine. In dem Moment, wo Sie aber wiederum bei sich sind, also kommen mir aus in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Zimmer oder wo auch immer Sie wohnen, oder in Ihrem Zelt, wenn Sie jetzt eher nomadisch veranlagt sind, oder auch in den Ferien beim Camping. Wobei, wir haben einmal einen Nachbarn gehabt, der hat immer gesagt, Zamping. Und es war eigentlich ein besserer Ausdruck davon, Zamping. Da haben wir sofort gewusst, da sind die Zamper. Also vielleicht sagen wir jetzt einfach nur noch Zamping. Also wenn Sie mit dem Zamping was zu tun haben, dann sind Sie wahrscheinlich eher im Zelt, aber oder im Wohnwagen, ich weiß es nicht, aber also wenn sie bei sich sind, ja, dann sind die Fragen natürlich ganz andere, bei sich sein. Da weiß man dann überhaupt nicht, ist das jetzt das andere, der Du oder die Du oder Du Du. Das sind so philosophische Fragen und dafür ist natürlich auch die Radio Hervaniote da, dass man auch solche Fragen aus dem Alltag heraus immer wieder neu begreift und anschaut und überlegt, gibt es ja so viele Begrifflichkeiten, also was haben wir alles, ich meine, wenn man jetzt so einen Alltagsbegriff nimmt, wie das Arbeiten zum Beispiel, gell? wir drei fragen uns oft, was machen wir, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die radiäre Waniote machen, was machen wir? Also machen wir überhaupt was? Ja, sagen wir, klar, machen wir was wir machen. Die ganze Zeit, der wir uns drum kümmern, um die Radiobahnjote, praktisch rund um die Uhr. Vielleicht einmal drei, vier Stunden Schlaf. Aber dann ist gleich wieder die Radiobahnjote dran. Gell? Und jetzt, was sagt man jetzt dazu? Gell? Was sagt man dazu? Was sagt man da, ja, das ist jetzt, äh, hm, was soll ich sagen? Äh, das ist jetzt... Radio. Ja gut, dann sagen wir mal, wir machen den ja. Jetzt nicht arbeiten, sondern wir machen Radio. Und wenn man das dann so auseinanderhält, so differenziert, wie man auch sagen könnte, gell, dann schaut das schon ganz anders aus. Natürlich. Man muss um eine gewisse Vergeltgleichbarkeit, damit man sich mit dem Du, mit dem Anderen auseinandersetzen kann. dann gibt es natürlich bestimmte Begriffe, das ist klar, die kommen dann auf, weil man dann sagt, ja, wie definierst du das jetzt? Aha, jetzt definiere ich das so. Wie meinst du das? Ich meine das so. Wie meint er das? Wie meint sie das? Wie meint er mir das? Wie meinen wir das? Wie meint ihr das? Und schon ist man in einem großen Kreis von Definitionen, wo man dann überhaupt nicht mehr weiß, Wer legt jetzt das fest? Also jetzt beim Arbeiten zum Beispiel. Ja? Wie schaut es aus mit der Arbeit? Wer hat bei Ihnen jetzt, wenn Sie da so am Radioapparat sitzen, ich meine, vielleicht bewegen Sie sich ja auch, heute gibt es ja so kleine Radios, die kann man sich so ins Ohr stecken, habe ich schon gesehen, wird hier auch gerne benutzt, das habe ich gesehen in Zürich, wird hier sehr gerne benutzt und das gefällt mir natürlich schon, muss ich sagen. Da bin ich eigentlich sehr berührt davon, Auch wenn man nicht genau weiß, ob jetzt die Herrschaften mit dem Knopf im Ohr, ob die jetzt ein Radio Jerewan-Jod auf der 97,5 auf dem Radio Lora, aber vorstellbar wäre es schon. Gell? Weil die schauen so interessiert und auch zugleich, ja, wie soll man sagen, so bei der Sache, dass ich mir dann immer vorstelle, Mensch, das ist jetzt ein Radio jerewan jod Einer, der den elektromagnetischen Zummer eingeschalten hat, der war vielleicht noch nicht im Kunsthof an der Limmatstraße 44, vielleicht noch nicht, aber vielleicht ist das genau jemand, der dann daherkommt. Um sich das mal anzuschauen, wo wird jetzt das überhaupt gemacht, wo machen die das Radio, wo wird das produziert, wie schaut das aus, wie schauen die drei aus, die das machen. Gibt es das Radiierer überhaupt? Ich meine, Sie hören uns, wir hören uns. Ich höre Sie leider nicht. Nur so ein bisschen im Hintergrund. Zum Beispiel, wenn Sie in der Straßenbahn fahren. Wenn Sie in der Straßenbahn in der Limanstraße 44 entlang fahren, also an der Limanstraße 44 entlang kommen, sagen wir mal so, die Limanstraße ist ja ein bisschen länger, aber da fährt ja die Straßenbahn. Und wenn jetzt diese Straßenbahn, wenn Sie da drin sitzen, dann höre ich Sie in der Straßenbahn vorbeifahren. Und jetzt habe jetzt immer von ihr gesprochen, gell? Ist natürlich mit sie ist das ganz genauso möglich. Also wenn da äh, sie einen Knopf im Ohr hat und dann sagt sie sich, Mensch, das ist jetzt der ADR-Warniot und dann macht sie ein ganz angestrengtes Gesicht erst einmal, habe ich gestern gesehen. und Dann klärt sich das aber auch, dann wird das auf einmal ganz freundlich. Vielleicht hat dann der Langer da gerade was Interessantes erzählt. Oder schöne Musik ist, oder ich weiß auch nicht. Dann ist das wahrscheinlich die radiäre Vaniote, die da gerade gehört wird, der elektromagnetische Sommer. Aber wir waren ja beim Definieren. Das Definieren von den Sagen Arbeiten zum Beispiel. Da hantieren wir ja mit Begriffen, die sind ja so alt. Der Philips hat es neulich einmal recherchiert. Der hat gesagt: Ja, also jetzt der Begriff Arbeit, also physikalisch, den gibt es ja noch gar nicht so lang. Auf der anderen Seite wieder lang genug, aber noch nicht so lang, wie man glaubt, dass es ihn gibt. gehört hat, ist eine Hustenaktion, ein Hustenkonzert. Ich muss jetzt auch gleich wieder husten. Aber mit der Zeit wird es besser. Vielleicht haben Sie auch ein paar Tipps, was man machen kann gegen Halsweh und Husten. Sie hören es ja jetzt, es ist so ein trockener Husten. Also noch nicht ganz trocken, aber im Anklang. da ja verschiedene Möglichkeiten, gell? da kommen ja allerlei machen. Tja, wo fange ich da eigentlich an? Sind wir allein im Universum? Das ist natürlich eines der größten, wenn nicht möglicherweise das größte Thema, was man überhaupt als Naturwissenschaftler anfangen kann, zu fragen, ob es noch irgendwelche anderen Lebewesen im Universum geben kann. Natürlich war das schon immer mal Thema von dem einen oder anderen, aber letztlich kann man natürlich fast so gut wie überhaupt nichts sagen, meinen einige. Andere meinen, also kommen Sie, Sie werden, wir werden doch nicht alleine sein im Universum. Ich erinnere mich, als Student in einer Kneipe in Köln bin ich gefragt worden, Jung, was machst du eigentlich? Und ich habe gesagt, ja, ich bin, äh, ich bin Astronom. Was machst du? Astronom, was machst du tagsüber? Das ist klar, alle Leute denken immer, Astronomen arbeiten nur nach. Ich bin, man kann ja froh sein, dass man als Astronom äh, verstanden wird und nicht als Astrologe. Häufig ist man auch nach Horoskopen gefragt worden. Aber dann, kam dieser klassische, dann kamen die klassischen drei Fragen. Was ist ein schwarzes Loch? Wie ist das Universum entstanden? Und wie ist das mit den kleinen grünen Männchen? Und das ist eigentlich die klassische Freibierfrage, denn eigentlich würde jeder sagen, also hör mal, wenn ich draußen an den Himmel schaue... Dann sehe ich doch so viele Sterne und ich habe doch auch schon mal im Fernsehen gesehen oder in irgendeiner Fachzeitung gelesen, dass es so viele Galaxien gibt. Da können wir doch nie im Leben allein sein. Das ist doch klar. Ja, so hat man natürlich als Student gearbeitet, aus Freibiergründen. So ist es aber nicht, heißt es dann. Und also es ist eine unendlich lange Geschichte. Inzwischen würde ich sagen, es ist das tollste trojanische Pferd, was ich mir als Astronom denken kann, nämlich die Frage zu fragen, sind wir allein im Universum? Es gab andere, ganz, ganz andere äh, Gelehrte, die sich ganz große Gedanken darüber gemacht haben, wie man dem Universum mitteilen könnte, dass wenigstens wir auf der Erde da sind. Da gab es zum Beispiel den Herrn Gauss. Herr Gauss hat sich überlegt, mh, wie könnten wir uns dem Universum mitteilen, dass wir äh, da sind. Gauss war Mathematiker gewesen, Physiker, also hat er sich überlegt, wir nehmen einfach ein riesengroßes Feld in Sibirien, Weizenfeld, Und lassen das so abmähen, dass der Satz des Pythagoras, Sie werden sich vielleicht noch erinnern, Hypotenuse und so weiter. Ne? Das Quadrat der beiden Katheten ist, entspricht gleich dem Hypotenusenquadrat, beim rechtwinkligen Dreieck, dass man ein riesengroßes rechtwinkliches Dreieck mit den Katheten und Hypotenusen in den Sibirischen Weizen hineinfräsen lässt, damit die auf dem Mond mitkriegen, oh, auf der Erde gibt es intelligente Lebewesen. Denn damals sagte man zum Beispiel noch Auf dem Mond gäbe es Lebewesen. Andere wiederum haben sich überlegt. Ähm, dass die Erde vielleicht sich durch riesengroße geometrische Formen, die ganz anders aussehen, wie zum Beispiel Kreise oder Pyramiden mitteilen können. Alles das waren Versuche von Leuten, die überhaupt nicht gewusst haben, wie groß das Weltall wirklich ist. Ich meine, wir wissen vielleicht heute ein bisschen was davon, wie groß das Weltall ist. Aber die damals hatten überhaupt keine Ahnung davon, wie groß das Weltall tatsächlich ist. Das müssen wir bei Gelegenheit nochmal drüber reden jetzt gleich. Sondern die haben einfach versucht klarzumachen, wir gucken nach außen hin oder wir, wir zeigen nach außen, wie wir wie wir sind und was wir sind, was wir schon verstanden haben. Und eine Idee war natürlich, die Mathematik ist die universelle Sprache im Universum und wenn die anderen so schlau sind wie wir, das ist übrigens auch eine interessante Hypothese, werden wir gleich noch sehen, wenn die anderen so schlau sind wie wir, dann werden sie verstehen, dass wir was verstanden haben und auf die Art und Weise kann man endlich mal in die Gänge kommen. Also das Thema ist historisch bedachtet immer mal wieder angeklungen. Giordano Bruno hat gedacht, es gibt sehr, sehr viele Welten im Universum. Auch der wusste natürlich nicht genau, wie groß es ist. Aber er hatte eine leichte Idee davon, dass es gewaltig sein muss. Immanuel Kant, weiß nicht, ob Sie den kennen, ein preußischer ein ostpreußischer Philosoph, ist ja aus Königsberg nie rausgekommen, hat sich Gedanken gemacht darüber, dass im Sonnensystem die Reihe der Lebewesen, die da leben, und für ihn war völlig klar, dass auf jedem Planeten einer lebt, dass die Reihe der Lebewesen und ihre Charakteristika was damit zu tun haben, wie nah sie an der Sonne sind. Also die Lebewesen, die näher an der Sonne sind, die sind sozusagen sumpfig. Die sind also richtig im Morast noch mittendrin. Und so sind auch ihre charakteristischen Eigenschaften also eher der Erde zugetan Materialisten. Draußen die großen Planeten, Saturn und Jupiter, die kannte man zu Kanzzeiten schon, Gasplaneten. Feiner, leichter und die Lebewesen entsprechend feiner, leichter und also von einer nachgerade göttlichen Art und Weise mit ihrer, also anständige Wesen. Nun, die Erde liegt genau dazwischen und für Kant war also klar, dass die Lebewesen auf der Erde dabei sind, sich von diesen irdischen, also von diesen tiefen Matsch-Lebewesen, wie sie auf Merkur oder Venus existieren, hin zu feineren und leichteren, edleren Lebewesen entwickeln. Naja, das war also im Eingang des 19. Jahrhunderts. Dann kam der Dagaus, ließ also in Sibirien oder wollte in Sibirien die Weizenfelder mähen lassen und dann war das Thema eigentlich erledigt. Dann kam so ein netter Franzose, Jules Verne, Sie merken schon, wo ich hin will, Science-Fiction-Literatur. Das war dann zum ersten Mal jemand, der mal richtig darüber nachgedacht hat, wie könnte es denn eigentlich sein? Könnte es vielleicht doch eine Reise zum Mond geben und sowas? Und dann verschwand das Thema, sind wir allein im Universum, völlig. Völlig von der So, die gab es ja damals noch nicht. Und es tauchte erst so richtig wieder mit vielen neuen Science-Fiction-Autoren auf. Merken Sie was? Wir sind völlig von der Wissenschaft weg. Science-Fiction-Autoren auf. Es gab dann diese 1938er-Geschichte in Amerika, dass Orson Welles äh, von A.G. Welles was äh, veröffentlichen ließ, nämlich Mass Attacks, also der Angriff von Marsmenschen. Das führte ja dazu, dass in der amerikanischen Ostküste seinerzeit... Ähm, ganze Horden von, von Menschen in Panik verfielen und New York und die Ostküste verlassen wollten, weil die ja wirklich geglaubt haben, diese Radioreportage, äh, also seien Sie vorsichtig mit Radioreportagen, äh, die Radioreportage wäre echt und die sind dann tatsächlich geflüchtet. Also es kam zu einer Massenpanik, weil angeblich die Marsmenschen kamen, aber sie kamen natürlich nicht. Nun, dann kam der Zweite Weltkrieg und das Thema außerirdisches Lebewesen war völlig uninteressant geworden und dann kam es zu einem Zwischenfall. Einem Zwischenfall, der einen Begriff geprägt hat, über den wir am Anfang reden müssen. Aber eigentlich hatte ich mir gedacht, ich nenne das Ganze jetzt, worum es nicht geht. Denn es geht jetzt um Ufos. Aber ich denke, wir müssen am Anfang darüber reden, damit wir einigermaßen wissen, dass es darum nicht gehen wird. Ufos sind eigentlich, also die sogenannten fliegenden Untertassen in 1947 entstanden. Er hat ein einsamer Sportflieger irgendwas am Himmel gesehen, das nannte er fliegende Untertasse, weil es eine flache Scheibe gewesen ist, die sich angeblich gedreht hat, wie verrückt, irgendwo über den Rocky Mountains und danach war der Himmel voller fliegender Untertassen. Wie das so ist, ja, einer fängt an und die anderen machen es nach, es gab also ständig irgendwelche UFOs, es gab ständig irgendwelche Geschichten am Himmel, es ist ja auch ganz klar, also wer keine Erfahrung hat mit Himmelsbeobachtung, der wird am Himmel Dinge sehen, Wenn sie sich also namentlich, wenn sie äh, Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang sind, die kann er sich gar nicht vorstellen, was das eigentlich für einen irdischen Ursprung oder für einen natürlichen Ursprung sein soll. Also zum Beispiel, nehmen Sie zum Beispiel mal Venus. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Venus ist ja der sogenannte Morgen- und Abendstern. Das heißt, sie erscheint immer da in der Nähe am Horizont, wo die Sonne auf und unter geht. Die Sonne ist quasi eine Glühbirne, deren Einfallsrichtung sich im Himmel verändert. Also wenn sie untergeht, dann strahlt sie ja dann deutlich mehr von unten. Wenn sie aufgeht, strahlt sie auf einmal von oben. Das heißt, sie haben eine, sie haben eine Situation, in der ein Objekt von verschiedenen Seiten angestrahlt wird. Ja, Von verschiedenen Seiten. Ist ja klar, dass dann natürlich sich ständig irgendwelche Brechungen und Reflexionen am Himmel ergeben können. Und selbst erfahrene Astronomen, die also schon lange, lange, lange den Himmel angucken, sind schon ein paar Mal von der Venus richtig veräppelt worden, weil die auf einmal am Himmel scheinbar hin und her sprang und ihre Farbe verändert. Warum? Weil es zu all solchen Brechungsphänomenen kommt. Und jetzt müssen Sie sich mal überlegen, jemand, der überhaupt keine Ahnung davon hat, am Himmel was zu beobachten und festzustellen, was das ist, der sieht irgendwelche Merkmale, was das ist, der sieht irgendwelche Merkmale am Himmel und zack, ist ein UFO da. Ich meine, UFO ist ja noch nicht das Problem. UFO heißt ja ein unidentifiziertes Flugobjekt. Aber dass das gleich was Außerirdisches sein muss, das kann ich nun wirklich nicht. Aber gut, ich wollte historisch bleiben. Wo war man liegen geblieben? Genau. 1947 kam es also zum ersten Mal zu den äh, fliegenden Untertassen. Ja, und dann ist es ja auch bald passiert, äh, dass die Außerirdischen auf der Erde gelandet sind. Ja, passend zu dem Film, der Tag, an dem die Welt unterging, landete also ein Ufo vor dem Weißen Haus, krachte also äh, einer der Außerirdischen oder ein paar Außerirdischen, krachten angeblich äh, bei Roswell, in die Wüste, die amerikanische Wüste ist übrigens interessant, die meisten Außerirdischen sind immer irgendwo in Amerika gelandet, weiß ich auch nicht warum, also in der Zwischenzeit gibt es 25.000 UFO-Sichtungen in 50 Jahren, das bedeutet jeden Tag werden wir irgendwo von einem UFO besucht, ist doch sehr interessant, nicht? aber darum soll es ja gar nicht gehen, aber ich rede trotzdem drüber, weil ich mir vorstellen kann, dass sie hier und da schon mal wieder was gelesen haben darüber oder was gehört haben oder noch viel schlimmer, im Fernsehen gibt es ja immer wieder diese wunderbaren Science-Fiction-Geschichten, die häufig genug dazu verwendet werden, irgendwelche merkwürdigen Dinge darüber zu erzählen, dass irgendwo, meistens in Amerika, selten in Deutschland, ganz, ganz selten, ein UFO gelandet ist. Nun, die äh, Außerirdischen werden schon wissen, dass es sich um God's Own Country handelt und deswegen sie vielleicht nicht nach Deutschland... Ich, ich weiß es nicht. Nun, es handelt sich also um 25.000 UFO-Sichtungen in 50 Jahren und die Herrschaften... Ist ihnen aufgefallen, diese eine Geschichte, Roswell ist ja ein Absturz gewesen. Muss man sich fragen, wieso kriegen die ihr UFO nicht gelandet? Ich meine, die, die fliegen... Die fliegen Lichtjahre. Ein Lichtjahr, das kann ich an der Stelle schon mal sagen, wir sollten ja ein bisschen Wissenschaft auf der Kassette haben, ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Das Licht legt in einer Sekunde 300.000 Kilometer zurück. Das heißt also, von hier bis zum Mond ist es ein bisschen mehr als eine Lichtsekunde. Dafür haben die Amerikaner immerhin fünf Tage gebraucht, um ihre drei Männchen da oben hinzubringen. Das ist eine Lichtsekunde. Das ist also fast nichts. Bis zur Sonne sind es acht Lichtminuten. Also wenn wir jetzt die Sonne ausschalten würden, das würde acht Minuten dauern, bis wir das mitkriegen. Acht Minuten, das sind 8 Lichtminuten. Ein Lichtjahr ist also unglaublich weit. Das sind Billionen Kilometer. Die Frage ist, wieso, um wieder auf die UFOs zurückzukommen, wieso können die Billionen und Aberbilliarden von Kilometern fliegen und in einer Wüste, wo kein Baum und kein Strauch ist, kriegen die ihre Scheibe nicht gelandet? Ich meine, was sind denn das für Penner? Ja, das sind wieder die UFOs, wo hinten ein L draufsteht für Lerner. So muss es auf jeden Fall gewesen sein, das ist wohl noch ein paar Mal passiert. Also Schluss, Schlussendlich. Das kann für uns hier an dieser Stelle gar kein Thema sein, was immer da als sogenannte Sachbücher in der Literatur oder in der Pseudoliteratur erschienen ist über UFOs. Das ist alles Quatsch. Und es hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass die sogenannten Sachbuchautoren, die das da schreiben, ein ganz gewaltiges, pekuniäres Interesse daran haben, dieses Thema hochzuhalten. Es ist aber auch wirklich nichts davon wahr, aber auch gar nichts. Und das Allerschlimmste ist die Verquickung von UFOs mit Science-Fiction-Filmen zum Beispiel. Ich, es gibt einen berühmten Science-Fiction-Film, ich will ja keinen Namen nennen, wo es man gelingt, mit Hilfe eines Laptops einen Virus in den Computer der Außerirdischen hinein zu programmieren. Also liebe Leute, ja, wenn die Außerirdischen nicht weitergekommen sind als Apple und Microsoft, dann können sie mir gestohlen bleiben. Ja, das ist doch nun wirklich kein Thema. Wenn wir über Außerirdische reden, dann sollten wir über hochentwickelte Zivilisationen reden, die in der Lage sind, sich über Lichtjahre sich auszubreiten in der Milchstraße und das ist schon gewaltig. Denn ein anderer Punkt sind, ist diese Verschwörungstheorie. Ich, ich, ich höre sie doch, ich sehe sie doch. Ich kann mir das doch gut vorstellen, der gehört auch zu diesen Verschwörern, nicht? Der gehört auch zu diesen Verschwörern. Es gibt nämlich eine riesengroße Verschwörung. CIA, KGB und Vatikan und die ganzen Naturwissenschaftler, die sind nämlich dabei, das alles unter einem Deckel zu halten. Wir wollen nämlich nicht, dass ihr das versteht, dass ihr mitkriegt, ja, das, was wir alle schon wissen, dass wir Kontakt haben zu Außerirdischen. Ist natürlich alles Quatsch. Das werden Sie mir nicht glauben, weil ich gehöre ja zu den Verschwörern, aber lassen wir das. Also Sie sehen schon, das Thema Sind wir allein im Universum hat eine historische Komponente, hat eine gesellschaftspolitische Komponente. Es gibt Selbsthilfegruppen in den Vereinigten Staaten von Leuten, die von Außerirdischen irgendwie misshandelt worden sind. Muss man sich auch fragen, was sind das für Außerirdische, ja? die über eine Technologie verfügen, dass sie Lichtjahre weit fliegen können und hier bohren sie den Leuten fürchterlich irgendwie in ihren Nasen herum. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Erlebnisse, das hat man in deutschen Talkshows schon oft mitgekriegt, Frauen und Männer, die mitteilen, sie hätten den besten Sex ihres Lebens mit einem Pegasianer gehabt oder mit einer Pegasianerin. Ja? Schade, ne? Dass, sie, dass sie keinen Humanoiden gefunden haben für, diesen, für diese Erfahrung, sondern stattdessen mit einem... Ich habe in einer Talkshow mal die, so eine gnädige Frau gefragt, äh, sind Sie nicht der Meinung, dass es sehr gefährlich ist? Ja? Hier auf der Erde heißt es safer Sex und sie haben Sex mit einem Auslöschen. Das ist doch hochgradig gefährlich. Denken Sie doch nur mal an die Mayas und Inkas, an was die eingegangen sind, an den Masern. Ja? An solchen Sachen. Ja? Und sie haben Sex mit einem, aber die Frau fand das, na gut, lassen wir das. Also, meine, meine Damen und Herren, kommen wir endlich zu dem Thema, nämlich dem wissenschaftlichen, der wissenschaftlichen Behandlung sind wir allein im Universum. Das große Problem ist, wie fasst man so ein Riesenthema an? Sie werden, Sie werden merken, dass wir unglaublich häufig immer und immer wieder den Blickwinkel wechseln werden und sogar von einem Punkt zum anderen, von einer Naturwissenschaft zur anderen springen müssen, um diesem Thema auch nur annähernd gerecht zu werden. Denn die Frage, sind wir allein im Universum, ist eine Frage nach Leben, ist eine Frage nach Universum und ist vor allen Dingen auch eine Frage nach uns. Nämlich, wenn wir schon vielleicht nichts erfahren darüber, was mit den Außerirdischen ist, werden wir möglicherweise viel darüber lernen, woher wir kommen, Also aus was wir bestehen, was unsere kosmische Heimat ist, was unsere kosmische Geschichte ist, wohin wir gehen werden und was wir hier eigentlich momentan machen. Ob wir Glück haben oder ob es ein ganz normaler Normalfall ist, dass Lebewesen auf einem Planeten danach fragen, ob sie allein im Universum sind. Wissenschaftlich behandeln kann man so ein Thema nur, indem man es einschränkt. Jetzt seien Sie nicht enttäuscht, wir werden das nicht so sehr einschränken, dass am Ende überhaupt nichts mehr übrig bleibt, sondern wir werden es vernünftig versuchen zu behandeln. So, wie machen wir das? Die wissenschaftliche Methode, die naturwissenschaftliche Methode zeichnet sich dadurch aus, dass sie versucht, Beobachtungsergebnisse, experimentelle Ergebnisse in ein Schema zu bringen. Nicht in Schema F, nee, nee, so nicht, sondern, ähm, und auch nicht 0815, sondern versucht, Dinge zu erklären. Zunächst einmal in etwas, was wir m, wissenschaftstheoretisch als sogenanntes Szenario betrachten und be bezeichnen. Das heißt, es handelt, sich etwas, es handelt sich um so eine Art von schneller Zeichnung. Ne? Wir sehen hier was, wir sehen da was. Ja, das könnte doch so und so zusammenhängen. Wichtig wird eine wissenschaftliche Theorie genau dann, wenn sie anfängt, Vorhersagen zu machen über Dinge, die bis dahin noch nicht gefunden wurden. Ja, ist das klar? Also... Es geht entweder um ein Experiment, was vorgeschlagen wird, was noch nicht gemacht worden ist, oder aber es geht darum, Beobachtungen zu machen, gerade wir Astronomen sind natürlich äh, im Wesentlichen ganz, ganz wesentlich darauf angewiesen, dass das Universum uns was schickt, also Beobachtungen dazu zu machen über etwas, was die Theorie vorhersagt. Nur wie ist die Theorie für, sind wir allein im Universum? Was kann man überhaupt dazu sagen? Gibt es irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir jetzt schon verwenden können, um in die wissenschaftliche Frage einzusteigen, sind wir allein im Universum? Wie kann man das überhaupt abholen? Ja, das ist nicht einfach und das ist auch immer noch kontrovers diskutiert, aber man muss am Anfang mal eines sagen, die Sache geht einfach umsonst, am Anfang war es ja so, na, wir haben das vielleicht mitgekriegt, wir haben uns so Science Fiction-Autoren und da haben diese typen und so weiter, das Thema scheint ein freakiges Thema zu sein, für Leute, die vielleicht so ganz leicht neben der Spur gehen, scheinbar. Nee, nee, nee. heutzutage ist das Thema, sind wir allein im Universum, ein Thema, das im Zentrum astronomischer, ähm, wissenschaftlicher Programm steckt. Das heißt, die NASA zum Beispiel hat einen 100-Jahres-Report geschrieben, also sie plant für die nächsten 100 Jahre und im Zentrum dieser Planung steht die Frage, gibt es noch mindestens einen weiteren Planeten wie die Erde? Mindestens. Das heißt, das Thema ist weggegangen von dieser Science-Fiction-Geschichte, diesem seifigen Untergrund. Ich muss jetzt hier auch aufpassen, dass ich während dieser Aufnahmen natürlich nicht ausrutsche auf diesem sehr spekulativen Untergrund. Ist weggegangen davon, hin zu einer klaren und deutlichen wissenschaftlichen Frage, gibt es sowas wie die Erde nochmal? Jetzt kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass es in, ihren, in Ihrem Hinterkopf schon wieder arbeitet. Wieso soll es denn sowas wie die Erde sein? Es kann doch auch irgendwie alles ganz anders sein. Halten Sie diese Frage fest. Das wird uns noch beschäftigen. Es kann eben nicht alles ganz anders sein. Das will ich Ihnen jetzt schon mal sagen. Gut. Fangen wir also ganz einfach an. Naiv wie wir sind, können wir die Frage stellen, wie suchen wir nach Leben im All? Ja. Stellen wir uns abends einfach mal hin und gucken raus. Nachts wird es dunkel, das ist das Schöne an der Nacht. Ja. Das ist übrigens eine interessante kosmologische Erfahrung. Können wir bei Gelegenheit auch mal drüberlegen, dass es nachts dunkel wird, ist eine der tiefsten kosmologischen Erfahrungen, die Sie machen können. Das zeigt nämlich, das Universum ist unendlich groß und expandiert, aber das nur am Rande bemerkt.